بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العظیم ورونو پرون موږ او تاسو د درس دغه دی د اناوینو په اړه کې مختصره معلومات وحصل چین انشاء الله په دغه درس کې به موږ او تاسو سره پګړ او وایو د اناوینو په سلسله کې مداوی ل چې اول هم کریم دغه دو, دو آیتونه چې ترې حضرت حضور کې ما تلاوت کړل پدې باریکې مختصر خبرو کوله او دې خبرې مرکزی ته کیده چې کفر تر هغه پوري په قرار نه کینی تر چې د حتانه ورسته هدف تر لاسه کړی نه اوول آیت کوم الله فرمای ولن ترضا عن کاليهود ولن نصارا هیڅ کله راځي نشي لته سن لته پیغمبر يهود او نصارا هیڅ کله او دا موږ ولنه دی تابيدا لي او نفيه همج هيك حتى تتبع عمل لته ترى هجه ذي ملته ومني ترقوم ذي ملته ذي دي دين دي دي طريقات دي دي نظام ذي فرحان ذي عقيده ني مني ال... دجن بروان هو بيو شكلنا ومختلف شكلونه او بيلابلو وقتونه كي بيلابلو طريقو او بيلابلو وسيلو في استعمال أول مفهوم في دوائم آيات تايدوية الله فرماي وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ هميشه با ويدوي چلتاسي سر با قتال كي جنگ با كي برس ميتاسي با حضور كي پرون عرض كلا چه ولما وي پدي آيات كي تجدود استمراري ده يعني ده جگره با جديد رازي نو نو برازي خبا مستمر شکل بانه هر زل بشکل نوه ميدان با نوه وسائل با نوه اوقیتونونه به نووي هداف به مزړي او هدف به شوي حتى یرو دو کوم عن ن تر حجربه د تااس په خلاف قطال کوي ترو چې تااسې مرتد کې عنې ن کوم د دي تااسې د دي دینه ان استفا ک چې ر د کارو کوشي بیا هم داویللي چې جګه به روانوي او د جګړه په دو قسم ده یوه جړه د سري جړه یا پوزی جگره چه باقی که تو، پتانگ، اسکر، بم، بارود، دا استعمالی او دویمه جگره د فکری جگره چه باقی که فکری وسائل استعمالی دی. دید یه سره جگره سر دیتاس و عشنایی دیره ده دیر سکاله شو چه تاس پاسکری جگره که ازکری جگره طول میدانونه درگرونه دام واز مایل واملی دل الحمدللله تعالی ازکری جگره که طول میدانونه کې منگه بریالو کن کامیاب شد خو دیدیر اندیکنه و دیدیر غم زایداده چې هر زل خپل خبال جګړه جگره ترگتل ورست بایلالی ده ترگتل و مخکم نده بایلالی چه گتل ام ده بیان بایلالی یا پا بله بارت اڅنګر کېم غټلې په دفتر کېم بایلې او مثالو ماتهسته ووایل د دی ډېر په خوانه د افغانانو شکل دغه موآثر دولت جوړ کړی دی په واقع کې کميرويس نکي دولت جوړ کړی په جنگ کې غټلې ازادي اخیسته په ځای به سمه خلافه خلک راغلي شدید حاصل شوي فتوحات او دې د قائم شوی دولت هغه بربات کړي که محمد شاه عبدلي وطن آزاد کړي ازادي یخسته دلې فتح کړي لفتري جوړ کړي کشور غشاییه کړي پزایده څخه خلخ پاتي چې پزایده دې څنګه دولت او اسلامی دولت شي هغه قومي او پښتنې او یو داس دولت چې شخصی پا رواتب او دي شخصی مقاصد او اهداف د تحقق لپاره په کار اخته دولت جوړ کړ. اسلام لپاره هیڅ نه دی کړی. تر هغه وروسته د انګریزان په خلاف ډری د افغانانو جهاد کړی قرباني ور کړی شهادتونه ور کړی زربن خلک پکې شهیدان شول دي. انګریزان یې ته ته تعال کړی. خو پزای الله خان راغله ده تر هغه وروسته تر جګړو وروسته دا یو جوړ کړای چې سکولر بی دینه په دین نه ولاړ حکومت جوړ کړی افغانستان در مسیر تاریخ د افغانانو مشهور تاریخی کتاب د میر محمد غبر لیکل اغا د امن الله خان د وخت زيني حوادث او زيني, زيني امور زيني کارونه داس بیانې شسړې او اوسر د پټاجوب کې شي چې څومره لونه شي او کله چې امن الله خان خپل دولت اعلان کړ ازادي د انګريزانو وحسته پکار خدا او زوائم پکار خدا او چې اغا دولت په تقویبه نکارو کې د اسلام په خبرای باندې کارو کوي او لما ځان تر نږدې کې اهل دین خلک ته په دولت کې ځای ور کې دولت ور باندې قوی شي د علم او د پرمختګ لپاره کارو کوي اغا دی پادشا کې دل نو ورسته اروپا ته لاړ په یو دوره خپل خزې لزان سره بوتله تاسو فکر کوئ چې دا دوره په دنه څو راځي ته فکر کوي چې پادشا یوه هفته به واد ته فکر کوي چې پادشا چې په خارځ ته پیو دوړځي نو باید تقریبا سورځي وي اساټ کل ګومان دي تاسو نه د سورځ کې به لړ خپل وطن وي نو باید سورځي وي پینزلس د کم بخت اروپا ته لړ او شپږ میاشتې خپل ملک نه غایب وو د خپل وطن ته را نه بر سر اقدار پادشاه خزي ورسره او د دې اروپاي دولتونو چکرې لګاوه چله دي افغانی خزي افغانې جامع غوستي چلهغه دې ترغه دې اروپاي جامع غوستي په پرتګور کنو او چکهلې خزه د شیرپور په میدان کې جداوس شیرچور شو دلته میدان هوا یو د کابل شدلته تیارښت کا ته شو که زه په دونه وخت په کول انیو ورته اوسیره وخته او بیا یوهه اعصره تاریخي ها درگذشت د تیارو زمانہ نور لال نور د رانګانو زمانہش رانګان انس شي چې جنيبهات کی کری ورځي صباح مجلس دایره دا شو مجلس دایره شو ملکه سورياله لوتس حرغله دې وزيران قومانځ کې کې نست خپل خوازه شدا یوه ولید خلکو ته تلقین ور کسبات نور و ارکان دولت هم خپل خزي د ځن سره سرلوڅي راوست املهان فرمانونه صاددر ک عجببل یوننی دی وې فرمانونه د تااسې بله او سر پورې خندا را شي یو فرمان دا صاد کوي چې افغانستان کې چ چو چونه خلک په دولت کې کار کوي دا لوور پهګ یو خولی نه سر کوي دغه چې ل چمان دی او د غون خوله نه ده کوانله یو مبات د کابل په خار ک حکومت کې بس چې چا هر دوول خوله پیدا کړی وه تاریخ للی کې چا به د ترافیق خللب سر کی وه څابه جنرالانو خپل سر کړیو زړه په کباړ کې پیدا کړو امر د تدبیق شي ټول دولتي مامورین باید افغاني مليځامي وانه غي باید پتلون واغوندي سبا ته چهل وی خار یو عجیبه مشاده یو یو پیش کوله اسکری سړيبه ملکی سړيبه اسکری پتلون واغسته یو او چابه دي شاروانی پتلون واغسته یو چابه دي بلش مسل چې مازي پتلونه تر تنکړې زکه سبای صبر سره کړی دکابل دخار فزینو سره کو نو باندې لوهي ولا غل شوي او په هی کده لکه چې پګړی ولا سړی لدې لار نشي تیرې دی دا لوهي پکې لګېدلوي چې چادرې ولا خزې په دې لار نشي تیرې دی دا د موږ د جهادونو د قربانیو او د شهادتونو په نتیجه کې یو قائم شوی دولت ول څنګه فکر ندرلو دی په فکر په په بنسټ موږ خلک نو قربانی بلشاران اغلا کړ بلشداسي دولت قائم کې چېغه خپل بيدينې پيکه مخبوطه قرباني او شهادتونه مؤمنان مسلمانان او مجاهدينو ملي اطلان او خو حکومت تخاينان او غداران راغلې د فکر په جګړه کې موږ ماته وښوڑه څنګه څنګه غټولې وب دفتر کې بایلو ده نتیدې دا څه تر وروسته یو بيدينه باندې حکومت په پاکستان کې قایم شو او مثالونه ای پرون مادتاس خدمت که ارز کرد چې او یا اتیافی سیدن جونو با پرتگونه ناغسته پا پر مکتبونو غربی جانه بیوی دولتی معمولی نو خزو با ناغسته دا یو مور و فیشن دی دولت لخوانه یو تاکلیشو فیشن رسمی لباس تر اغو روسته لی روسان جنگ را تر روسانو لا مخ که من افغانستان کې کم تر کم دیو احصای مطابق چلور لکه مساجد درلودل داغه چلور لکه مساجد کی څلور لکه امامان مونږ درلودل هغه خطيبان او مازنين او نور اهل خیر او طالبان داخلي لیست پکې ده د دې ډول څلور لکه امامانو پښتوالی کې کمونزه پټول افغانستان کې لمنه نه خرج ولی هکده موږ امامي وظیفه امامت بسنه کړې وه هی وظیفه امامت خلق کوم ځکه او یو وظیفهي شکې برلو د احساس ور د دعوت احساس ور کې نه د فاد د برنامه دپه برنامور سره نهوه د کمونیزم د مخنیوي او دغا د مفااصلو د برله کولو د پااره او د د قوون د بچانودي کوهولو د پااره نه له د سره پووهوه نو سره ترتیب نو سره ووسیلو نو سره طرریقوه نو سره ملګري او جوړې نهکهته <تصفيق> چلور لکه اوستاان امامان منږه د لدل بیا هم کلی په ني ملازم کمونیست دی اجیس وی کمونیست دی میازم کمونیست دی ملک زیم کمونیست وو ني وزير زیم کمونیست دی ري زیم کمونیست وو و په درو کې مزاوي و زنګلون ته مور رسید او په یوه ورځ باندې راپور تشو په یوه ورځ د وطن تسخير په څو ساعتونو کې د وطن کمونیستانو تسخير اجسد ته به اديږي کډ د نورو نه ادي او په ځو سم کال به کې د وطن تسخير د په کورسونو په چاګان په بدماشۍ باندې ورغ واليانو او لسبالانو کټکړو خپل په ځای کې نه اسر ځکه کالته کو د تاسو فورنې پټولو افغانستان کې خصوصا هټونه کې وطن فکری وزن یې د دلیوه ده فکری وزن هم نه درلوده تر هغه روس نه جهاد شروع کمونیستان راغلو نجاهات نتیجه کې چې بیا د کمونیزم دولت رنګ شو په ځای د اسلام حکومت قائم نشو ولی موږ رجال نه درلودل موږ فکر او مبادي نه درلودل بس سطحی شعارونه موږ درلودل دې شعارونه مې رانه زنده په فلانه مرده به دې فلاني په داله کې انځرې کړ د اسلام دې داله هغه چې حنا په د اسلام دې حاکمیت دې پاره نه موږ ادارې چان روزلیو نه موږ فوزيان روزلیو نه موږ واليان روزلیو نه موږ خاندانۍ تنظیمونه و خاندانی د خاندانی تنظیمونه یو د بل سره په مسابقه کې ولويدل او د دې لپاره چې خپل قدرت ورسي یودل مخاوني سي کوم انسان سره په پټ پټانه یو تلافونه شروع کړ. دې تلافونو په نتیجه کې ټول د ګلمجمو په وګو راغلو څو د نورمال شو په وګو بند راغله هغه قرباني شهادتونه هجرتونه په میلیارډونو پیسې مصرفېدل دا هدر لاړی د اسلام نظام قائم نشو ولی من دې کار نه ونی د دې کار موږ همدغه نه ونیول څنګه کومو ګټو لپاره د دفتر کې بیا باې لول بیا موږ جنرالانو هغه ملشي هغه نظام د مجاهدینو د حکومت په نامه باندې چلید اوس بیا جهاد شروع شوی دی الحمدلله دا د اوس نږدې د چې جهاد خپلغه منطقي نتجېته ورسېږي ی کوفر ماته د امریکایان خپلواکۍ اعلانوي اروپایان خپلواکۍ اعلانوي پوزونه وباسي ول سفالی فتح کی ولاتو نه فتح کی لارې ازادۍ گی ول سونه ازادۍ گی او دوښمن په دې اعتراف کوي چې دا جګړه د یاغلو پر را دي غټلونه ده نه را منګ دې آئنده لپاره څومره امدګنی وله آئې ادوی ر بیا په ځای قائم نه تشه په زلب بیا په دستېری ک마تی و خرو بیا به نور خلک را شي ځای به کې د په ځای به کې او یو امیانو م تلل د و منډی بالالا ي مړی باله وهي منډې لالا مړی ته بیا دله را ځي او دااطفونه او دغه کړی اوس لګیا دی دی کو شیر کېدو او یو بل سر د نختو په حالت کېدي دخمن کوشش کوی افغانستان ک داسې داسې ی ټول نه داسې یو کوتللا یو مجموعه جوړه کې او پس داس و چو ګورټه کې چغه هم جهاد بنی فیجند لښوی او همی ګیروی او هم, هم د اسلام نور پوري وي هم د علم نور پوري وي او انصار و و و او یاران او وزیران او د دټپل مرګ هم د دول خلکو نه تشکیل شي او هغه باندې دی طالب مخونیس هغه باندې دی هرڅه مخونیس چې دا جهاد برائے تطهیر الله نصره و, و رسالو قربانی ورکړي د ټوله دنیا سره غي غونې ول ده ټوله دنیا سره چې د څومره دنیا خپل استقامت دی نه داسه قربانی ورکړي چې تر هغه اخره نور تصور نشي کېدلی انسان چې دا هرڅه کوي کوي د دې لپاره چې ساي او نفسي دا دی دی چوتا چوتا او بدني دای آرام شي د دې هرڅه تر جزانی ټوټ ټوټ فزان بارود وټړ دخمنتي ماټي ورک هیڅ ورسره نه و دې بچیانو نه فقې نه سپماوکه او هغه ځان بارود جوړ کړي وای نه خستل جوړ او وی فزان کوي وټړل او بیا ځان دې دښمن ضرورت وره ورځاو او بیا ځان ټوټه ټوټه ک چې دښمن ټوټه ټوټه شي بس چې تاسو ورسره نه چې بل څور سره وي چې لاله نه دا کار کولې شولې مزدي نه ورته دا یې مجبوریت وو په دې طریقه باندې جهاد برهلی ټوټه ورسې نفس سما به چکیږي په سوابې 파رمنسونوالیان روزلی څون مولسوالان روزلی څون اداره چان روزلی پوزیان روزلی څون مسکری جنرانان روزلی ون هم د ظان د پار یو که او منهچته د دوین کلی ده کوم غ مقااتته شپې چېپهغې بهې به مخپل نظام در د خلکو سره د تحمل د دملافدارې دا چې د نه کاله دموکراسی او لیبرالزم او د غبي افکارو یو لا په د مملکو راخپور ده دا تر دوڅ زیاته را ریوگان افغانستان کې په کار رخته دي دا چې دډېر سوپشا خوا کې یواز تلویزیونونه په کار باندې اختی دی دا چې ونی مسو یواز نشریه دی اطلاق کلتور دی وزارت مخبری أو دی, دی, دی, دی او هر ورځ د خبري دی نش خاريږي وروګان خپل پرګرامونه په یو ساعته او نیم ساعته چليریش ساعته کړی دی او د دې ذهنیت تبدیل تبديل کړي د دې د بیرته اصلاح کولو لپاره او دغه فساد د دې د دی ذهن دی دیستلو لپاره څو نه کسان دی تیار کړي کوم کتاب بدلی کړي د نن یو څوک راځي وایسته توبه نه د دیموکراسي نه توبه د زم مسلمان نه ما په تاریخ په کتاب راکټ چې یو وایم ته کوم کتاب په لاستور کې کتاب راکټه تعالی کله ای د تا د نظریاتو نمائندگی کوي د تا د فکر نمائندگی کوي د تا د نظریات تمثيل کوي د تا خبرې پکې دي د تا فکر پکې دي اغه ما تراکټ چې یو وایم تاسو دې ته روپنځه لس کلو کوم کتاب لیکلای پانتون والا تاری كوم كتاب لے والا تاری كوم کتاب لے کیلت معمولین تاری کوم کتاب لے کیلت خ Becca تاری کوم کتاب لے کیلت مشراع ن تاری کم کتاب لے کیلت اللی مشراع ن تاری قوم خلق synthes دخمن پا بارک کوم کتاب لے کل خبال افکار و نظرهات در tiesه کو مکتاب خلق deficit ایک خلق دaque هوا ویه یاих ده یاسک دفتراشی ویش هزا توی انئجان intentar تات رع لی amino بس لسته کده سره کینان ماته فتحه ټکی وایا دکر دیواله روان کړه یا ماتې په کافس کلیک کړی راځي یا سمه التی ګورم ته څه شي په لاس کې ورکوي ورته چا دا بیا وګورځه دایمه بس یو شی لرو مې لرو کنه یقینا مې بس یو څو په شی په مزامین باندې خو اخفته لرو دا کته زهر کتابونه بیا په لاس ورته خو دا مالي دلي دی ما هغه شی راکټ کتاب دی تیرول لسقلوق قرباني دی غې دي پر ورکړه دا تعبیر د ما تر اوسه ته د اسلام ملاري یي حکومت اصول د ما تر اوسه چې ځکه باندې پوشنه مخابره دا ډولونو چې موږ بیا په یو خطرناکي مرحلې روان یو او دا میرا په ځای باندې قائمه ده چې الله دې نکړي بیا موږ په دفتر کې ماته وخرو بیا بیرته څو خپګړي او حاند پا بال د بدس او فغلك جاء وتستعم و الب دزر علیاتina و کس او من مشهادername ما Welو اطلبه سن��ility نظرت سیواره ما پا ب الانتأ execut وخانات جاؤن Antio 그 самойvernik diminuci fertilizer можно wore jeans on vlogih Google Sobelong Islamist patreon. nationwideil things which gave their horn and raised with د Verda. وصفت با cent ni mañana pockets para fa' niятся next week. ور زيادے راځي چې د دوخمند په دغه فکری جګړه باندې ځان پوک خبره د فکری جګړې روانه وه او د عسکري جګړې جګړه د فکری جګړې په اړه یو څو مختصری خبرې درتهنن کومه اول دا چې دغه فکری جګړه د دوخمند په فارصونو مهمه ده اولی دې ته لیدو توجه وکړي تر دې دمه خلې فکری جګړې مختصره تاریخچه درته چې د اسلام په د الٰہی دین په خلال د فکر جوړونه د کله نشه وروشه دا دومره په خوانې دي د کسم راځي انسان په خوانې دي کله چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ د آدم علیه السلام دښمن شیطان ابلیس ابلیس د آدم علیه السلام د راتک د وجه نبی قدر شو ذلیل شو خپل حیثیت پیلو شيخه لاله سو ور کړه تکبر پکې او غرور پکې اخه ستا ټول ته معلومه د قران په تفصيلات ذکر کړي او احاديث په کډیر السلام ته دی الله په حکم سجده وکړه نو کړه دوی مخنیشو چې دوی مخنیشو نو به یې نو قسمونه وو خولل چې لم مخ خبرت اعظم د شال خبرت اعظم له راسته خبرت اعظم له چپاخ خبرت اعظم گمراه قوم به یې قلارک به ورته کینم قسمونه وو خولل خو اوس دغه خصمون دي پرځای کول دي پاره او دغه خپل وادي دي پر کول دي پاره هغه وسایل لټي په وسایلو کې ګوري چې تر ټولو غره وسيله ده په فکری وسيله ده نرم جبل خو بجبده دوک ور کولې ځکه لحکر نه لري چې کای لریم د ادمه علی سلام سره زور نه لري دی الله سنته ملګری ده هغه هغه ادمه علی ته هغه د فکری وسيلې نه شه نه سيحد نرم جبل بنا دي واخا القربان ديش خدت تا دوست وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين هذا ما سلمته هو ببيته حوار ذلانهات والله بالله ثم تالله اني زجلكم تاسد ورته لمن الناصحين ها ما خادمه سيادكم ناخذ جملتين صفطت نسيبكم دعوني نستسم دي دي دا خدای دی ری فارش تاس دایمه د تطات نشي کله وخر دایمه پاتې کېږي نسيت تر تکوونه نسيت وس نسيت توپ ده ټانک ده بم ده بارود ده ګرز ده نسيت يو مانو وسيله ده يو فکر وسيله ده او پنار ما زبر تر راوي پنار ما زبر تر راوي نو ور د هر زمانی فی وسایل بیل بیل وي بي. او د هرجنګ فیکی وسایل بیلبل د ان بیا په خلاف تل في ووسائل استعمال شوي نه قرآ ک شد راغلی وقاله المله وقاله المله او چې عرضهې ګورې غټانو دا غټانو داول دا د غانو په وایناو چې قرآانې هرچ ته وقاله المره او راغلی چې ګورې تردي وورسته ب فکري وسایل ذکرل شوي یا او باش بیاقل خلک را پااره ولي یا به د ان او په اخلاقو تور لګولی چې تر زو خلک تورن شي يا بدلاله قد اتمياء ملكي زليل باليلين تشداخذ هو خلق ندي بسواه كما المخلدي وفرهم افتمدن قدس شديد طول فكري وسرلي في فرعون بزمانه كيد مثال سلام مقابله فرعون عاجز بالفيكي يقول ما فكر ده مثال سلام ساره دين ده فكر ده علم ده معنويات ده دي, دي مقابله بيتزوا فكره ومعنويته وكومه فکر په برنامه تيږي فکر په فکر ماته اپوسوس دایي معنی دا و تاثیر لري او بدللي. بدللي. بدللي. ولو ولو دي ما سره خون د معنی تاثیر ولا خلقسته جادو خون یو عالم ده کول خون یو فکر ده تاثیر خون یو معنی تاثیر ده په جوړونه تاثیر کوي بدلهوي جوړونه بدلهوي توجوهات بدلهوي مبه تر طول غلويلو ساحرا او اذا طول ساحرا د ملک ساحرا زکه دا د معنی قوتو نفسان كلامي خلافي لهكر العتول ومكري غرض بي متيقن من شدة فكر لي دي دي فكره حامل لي فكر ورمات ذكر تشكزه ده ده فكر شا. شا في خلاف طور وتدر اخير بيخلق التوائجه تش منطق مالي نخو كينا قرار ومانا دايد خبره هذا دي حاسك ومنطق بيذاكي وداس في قوات بداكي وفكري قوات بداكي شغلت الكلمات څه حیران د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوه کاوه او د قبایل د حج په موسم کې او د نورو بازارونو او میلونو په موسم کې راتلل د مکې له مختلفو خواونو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او أنت بې لاره ورته الله علیه رسل ورته ناس وو دعوه پیو تک چې د الله رسول ترسره لګلین دیواله عبادت وکوي کفر پرې د دیبوتانو عبادت داش بخبل است راشینی جوړ کړم دې دي نه هیڅ نه جوړيږي خیروشه ده الله سره ده الله دې تاس خالق ده الله دې تاس مالک ده انه الذي تاس معبود همشي معقول خبره لوحي بيورت پس تجب بيان اول خوب كافران چې بي رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبات به عندها والپخې تبلیغات باندې ونيس نګه دي چې په رځ خلک خلک النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دي, دي اولي ذل نيسار كي في حرم كي بچکل پیغمبر سلام قران لوسته يا بيعات يوحى خبرك ولي يا مكافرون وخل منزوكي خل بيرچ هو جوركي بس غل ما جوركي شور جوركي شور ما شور شيرونا ها هو شوارونا بد جوركي ولي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران كافرون ببي لا تسمعوا لهذا القران اخه روان ته غوډه بخې منېسي دا اوس هم بتاسي خبرې دی او ریبلونه نه ټول ملتې سار کړې په هغه ورته منېسي دا داتا ټول وستاندي دا دحشتګر دي دا دسيوار دي دا غیر مطمندن دي دا دتاسې مهمه خرافه ده ترې نه وی کول کی په دې نمبر را بيته وکویا رې کول کی خاړونه کیرشته لوهي او ټلیفون نمبرونه د زړولې دي بدون خبره ته غوګونېسي پټولن میډیا کې خبره خبرو نه پریدي اواز په اواز دی بندیز لګولې اواز نه پریدي چې نشه شې چوک یو خبره د تا په ملاتړ وکړي ته نه د اسلام په ملاتړ وکړي فوراً به بند کړي ټلیفون دا تاسو شخصي نظر دا وریدل شو لا تسمعو له دې قرآنی ما وریدا قران ما وریه بس یو څوک دې کښ ته وې مې وری نه خلق ته مپر چې وایو والغو فيه لغياطوي شتياتو دسيانويا تبس حلف في مصروف شي والغو فيه لغياطها لعلكن تغلبون فاجتسبا غالب شي ديغالبين يبارص دي شي استعمالي كافران بديزاكي فيتري وساي ديتابي دي خبر الاوريدل ندي خلق ويسار وال او ديتابي دي خبري او ديخلقو تدرسيدل ترمنز حائل واقع شول معني لغویات واټ واټ و به اوس چکیاتو دی پارای تر ډیر څه زیات تلویزیون او خبرې جوړ کړي دي تر 200 تر 250 رادیوګانې تاسیس کړي لغویات دی خلک ته وايي تاسې د اف ام رادیوګان په دې خاورونه کې واره تلفون دی ورته وکی یخه دی توکي چرته بلنی زکه ماشپزخانه کیما خا چاید څنګه په خړای څنګ په خړای څنګ به کوي چې دی خوخه دی چې اصل خلک خزی غږی معنی شو د خبرې لري او تر اوزي ځوانان خګی وټر وانان خګی یو یو یو چې زات وایي چې اصل دی افغانی تولنه یو هغه پک نشته نمایندګی پک نشته دا ولی ولاغو فيه لغويات واذا لغويات د دوی لپاره مطلوب شي دی دا دوی وسیله ده, ده, ده, ده. فدی باید خلک ذہنونه رکی فدی باید انا خلج يشارك في الغوصيه لعنكم تغلبون هيستسب ما لبش يقول القران ده كمان ده نظر بنيو غورو شد دي هري زماني كتاب ده او دي هري زماني دي دخمن تشخيص منتكره او دي هري زماني دي دخمنه دي وسائل تشخيص من بها دي خخوندام کي دي قران بني پهيدل او دي هري زماني خبرن بس كبرجسته خلاصه واضحه پاته مخانه کړی رومه دي پیغمبر صلی الله سلام پر زمانہ کې چې کله پیغمبر صلی الله مدینې منوره تر راغی مدینې منوره اسلامی نظام جوړ ک حکومت قائم کړ پاووس جوړ شو لخکری جوړشوي د انصار او ترمنځ دښمنۍ ورکه شوې او سعودي خزرج یوسل شلکلنه دښمنۍ په داسې دوستۍ بدل شوه چې یولبن نظارې دل شروع ور یوهود ته د زګمل وړنه و ولی ی تاریخ په مدینه کې دا څرشوې چې یوه دوه سرمایه‌دار خلک او د سرمایې بدوی ډیروله په سود باندې او سود په هغه وخت کې دی لري چې ته د خلکو پټولانه کې په سود باندې د خستلو لپاره ضرورت پیدا کړي چې دې چا ضرورت نه وي ولې په سود داخلي سود خوري ډیر مجبوري راخسته کې کله چې کوچ مجبور نشي په سود څنګه پیسې اخلی نی اخلي دا انته هي اغه مجبوري دشتري اخو بلا مجبوري نشته خلينه لري چې مصلحي کې ده یو حسنه قرض نه ور کوي دا ای دوا مجبور یې څه په څون باندې ور کوي دا وای چې نو خمرم راځون باید بچت کوم په څون باندې اخلي بس چې ځل کاو دغدي مدني انصار به یې ولا بسره جنگول دي د قزرش قبيله تل يو د بن سره جنگول او ی سره د ی سره د بیا دوی خپل مزو سره جنګواچ دوی بهغوتو واصلی ورپول او به دوته وسلې وررک په یو دوکې دو سفاه یو داس به دوی کې مال دیور او دو داس سنعات کاره خل تو به جوړولې خپله تو به دوی جوړهولله اګام واصللي دغې زمانې دی جوړول د بنی ققا بازارو نه بیا د و چې نه شي م دنیه کې څه داوز د دا امریکا دا جنگونه روان کړي در چې تولې ځکه چې فابریکې چې په کلونو کلونو جوړې کړي دي د وسلې د جوړولو لپاره د بمونو د جوړولو لپاره د ټانګونو د جوړولو لپاره دا چې وسله خرڅن شي نه دا څه کې خطاوونه دی ورمن په هر اسلامي ملک او په هر یو بل ملک او و روان ترسو سو دیږي جنگي فیکټريا جنگي فابریکي دا چلانه وي يهود هم اندا کاو نه يوسل شېکل دی مدینې انصار بل په امراسلام را اغیر او رونا شو او دی اللہ پر فضل بانده اکینه و قدرتونی لزرون او و تل اخوانا متحاببین شو او رضا دی مدینی او مدینی منواری پیوچنده که انسار دی اوث و دی خزرش دی بار و قبیل ناس دی خوشا اللہ پخنداغانو یو بل سر مرکی که خبری که دی انده دی تارا پرگرامون جوڑی دی اسلام پر نیامت بانده شکری ادا زور بودايه بودايه یی مجلس سره تیرش شتینس داسې چورته او که شاسې میقیس نومې ده شاس تیرش وی که تل چې دحصونه سره خواږی دي دا مرحله کې دي شاته نو سره وینې ته یولې ها دا چې نن سره خواږش وو جنگ لاړ ختم شوی درې ده نو د دا. وسیلې په شاهرسو نه یو خبر چې جنگ نکیږي نو پیسې وت به ضرورت نکی خو د دوی داس کې چایو جنبه چې ختم به کېږي به به ته ویلې چې وخ لري انتقام واخ لري کیسه کمزور شو ډیر دغه درو شو خوار شو ذلیل شو هرڅه په ختم شو دا نه منل شو ایسوت زروت مې من درکو ولې مونږ ته څه دوستان نه اومې نه درکو کنه پیسې چې څونم په کاري مازله ونه سو د شي کلم راکره هر وختم چر راک درکو مې نه درکو واخلی پیسې پیسې به وکړی په جګ په مدر کې کلوست به ما فيه قابلیت قابلیت مو خلګونه څه کم نه مونږ ته څه واخلی پیسې نو پدې ته څه باندې خپل سرمایېم ډیرول او درېم هدف دې دا یو بيسا جنګي صنعت کوم اختر مصنوعات به خځېدل به یې بسود ډیرد او درېم به د مهاجر خلکو لبل زیراغلي خلکو يهود شامن خلکونه راغلي خلکو دلته دوی د اقالیت په هيڅ وسېده دا فائدې درېم فائدې دا و چې د مدني منوري اصلي ساکنين کمزوري ساتل څه دې په پام باونه دوی قبضه کړي وو زرافتيزم کې دوی قبضه کړي و ساګاني او کوهیان دا دوی قبضه وو بازارونه دوی قبضه کړي وو اقالیت وو اکثریت یې په یو طریقه باندې په جنگونو کې مصروف ساتل دا اوس سات مشته سوور امریکایان چې راغل په افغانستان کې چېد چې اقالیتونه دي هغه یې تقویہ کوي درته موسیو ته جوړی کمپنۍ غان ورته جوړی مکتبونه ورته جوړی د همبستګي د ښځوونو ورته جوړی شوراګان ورته جوړی پونټونو نه ورته جوړي مکاتب ورته جوړي خارجي موسسي کورونه ورته جوړي کچې ورخهي اقلیت د اکثریت مقابل کې ترقی کړی درته ته سوچ د اکثریت ذلیل اوسه کړی ښاغله مې کړې سپیر چې سره خواغه نهست مسلمانان او د اسلام خبرې کوي نبی چېرې د غصه خبره پینده بیرته وګورځي بیرته وګورځي یو يهودای له کو زه نه کوي ډیره ګټه ترې ګټه یې کوې ترې شته مې را دکېماس یو څه شېروونه چې په تخوانه جنگونه کې دی او سعودي حضرت ترمن سره تبادله شي مثلا دی قبېلې چې په غلبہ سره کړی و مې د خپل غلبي اشعار وی او چې څنګه مو وه لهي څنګه مزوانان درک ختم کړی څنګه مې د دربورې کړی څنګه م کندې درک ډېرې کړی څنګهم دا وکړ هغه هغه قبېلې بیا د خپل مزګمی شېروونه ویلی و او خپل مجبورۍ به کې بیان کړی وي بي سبورز او د انتقام جزبې را پاارهول د خپل بانانو چاغوی غاالب شو نور شییرونونه لو دغه یرونه دي هودو ته یاد د سپینګري چې شیرونه د ته رزدهکرل و رااضې ز ماته ما چې ما دا شرو ته د مقابلې بیا شیر ز به د او سوال شوامه تر د مقابل ک بیا اوس خه جوالله شوایه ز به بیا د اوس سوالله مقابل د غبل جمع شیر ووامه ته بیا مقابل ک غبل شیررو چې دو ده اشې موږ نړیواله ترارکیه ناسته چې کې ناسته ميده ميده یو شیر شروک شیر شروک د علاقه د مقابل کبل شیر ویلي یعن صار له په نوتمو ته وځي چې ا دې هم لګیا دی څه خوایي ده یوبنشر الى غیر جواب بل شیر ویلي بل ته کوی دا فکري وسایل دی نشته فکر ده چې بل شیر ویلي غانصوره معيوی لشیاره د نور نه گیل کوله وخه تاسه دا س چارې وقوي کنه تاسه کړيو ونه وخه تاسه نمنګ نمخداش تاسه کړې و وي وخه ممكنه له مجبوریتنه کړې دې تاسه و وته دا يې له غنه مخه تاسه لازمي نه کړې دې موږ په دې خبره غرم شو چې سره غرم شو په جنگ شو ان اوس ولو اوس اوس ولو را ورسېږي او خزرج ولولو يا للخزرج خزرج ولولو راويستي کله سره راويستي او مزدي د چوس یو دیبل ککرای غوسی سپنګری هودی و لا جانو یست اله کیم جانو یست یم ټول په دې جنگه ههو کې دوی لا ځم نه یست دیو چا پام شو په من دا ونده لاړ مینه موره ته پیغمبر سره مسجد یا او کوته او ته چا رسول الله امهت بی راولې سره په امرا سلام په منډ منډ مجلس ته دې میدان تا ورته وای چی زه دې په منځ کې موجود او تاسو بیا دې جهلت نه اړناري پورته کوي اي فلانې خلور اوروسيږي اي فلانې خلور اوروسيږي د اسلام د نعمت نه ورسته بیا دې کفر زمانه ته ورګرځي دې کفر شهرونه ته ورګرځي دې کفر فرهنګ واقعیت ته ورګرځي صحابو په باندې او اخلاص چې خلاص tụریو برځول او سره غاره غریش او او چې هو دې ته سره غاره وایږي کپایم درسلام نو وی راغلی نو دا جنگ تازه کړی وو نو استاد سو وای چې په دوه اختلافات او په دغه نشنا لزمی څومره منغو وژل وسره لیکابل خار په دیورام شو چې دا پښتوند د فاسې باندي ده 10000 د دوزبک ده واجنه مو ته به ودارم چې چا به قرط قرط ویله رکعت وکړي چې چا به قرط قرط ویله بس یوازې په په زبانه سره وویل کې چې چا پاز نیوږي واجنه چې چا پاز اپیتہ چې د چا فازې پیته واژنه چې د چا فازې نهه لري دې دا نه واژنه می یارونه نه دي دا نه دوستي دي د خمنې می یارونه نه دي والله دا امغد يهود د سيسوه چې کومونکی په معاصر شکل کامیاب شه دا اوس بیا روانه ده امریکایان بیا د تجزیه خبری کوي بیا شمال کې خربکيان جوړي جنوب کې جوړي بیا قومونه ییبل په خلاف راغري پښتنې د پښتون مو مقابل کې پښتنې د وزبک مو مقابل کې وزبک دی تاجک مو مقابل کې هزارې د ټولو مو مقابل کې بیا دا کیسه شروع کړئ په امريسان زمانه کې هم فکری جګړه روانه و دا یو مثال دی چې ما تاسو خدمت کاوه رسک